Ja, välkommen till... Kolv, kolv, oj, nu blinkade det till i lampen precis när jag skulle säga det. Fan, så kom jag av mig. Vi har gjort sju omtagningar nu för jag är så jävla seg och dålig idag. Så nu kör vi fan hur det än blir. Eh, det är så här, jag ska börja lägga lite tacksamhet på er. För det första, tacksamhet på alla som har varit inne på klatch.se. Det har kommit kommentarer på den här hemsidan som Johan pratade om förra året. Det är alltså... Eller förra året, senaste avsnittet. Är jag full också eller? Nej, så här är det. Det är hemsidan som just nu innehåller Corvcast. Och det kommer säkert finna en massa annat kul på den i framtiden. Just nu finns det inte så där där. Vi har fått lite kommentarer om avsnitten. Vi har fått lite, lite tjafs på forumet. Det har blivit sån här pest eller lekar. Så att, vad skulle helst välja att käka hundra chips eller hundra ostkråkar. Fast mycket värre. Och eh, lite sånt är inte ut. Så det är kul att folk har varit inne där och glott. Eh. Jag ska också säga ett tack till Christian Johansson från före detta spelradion och som nu är programvärd för Cocktail Party-effekten, som är en poddshow med ja, välproducerad karaktär som handlar om spel och grejer kring spel. Så att, har ni inte hört den så tycker jag att ni ska ge den en chans i alla fall. Den passar säkert inte alla, men kanske just dig. Eh, jag ska tacka Christian för att han är liksom alltid. Ja, jag ska inte säga så här att han har gjort as mycket för korvgas det är 99,97% gör jag själv, men har jag då får jag panik liksom, Aj, hon är den framtidigaste tanten hennes ljud låter dåligt, då kan jag liksom alltid vända mig till han och han hjälper mig liksom, så att, eh, jag vet inte om han vill ha ett tack, men han förtjänar ett tack i alla fall, så här där får du tack eh, Christian om du nu lyssnar på sånt här och eh, slutligen så skulle jag tacka den här lilla organisationen som har dratt igång någon slags eh, kampanj att eh, att de ska försöka rösta upp eh, den här lilla freshe Corvcast till någon slags svenska poddradio Radiopriset 2011. Eh, jag uppskattar det jättemycket och får jag röster för att någon tycker att Corvcast är precis er stil. Jag gillar det som fan. Tack så jättemycket för det. Men vi det, det, den, jag tror den där kampen är bara att vi ger upp liksom Det finns podcast, jag ser på nätet Folk kämpar liksom Rösta på oss, det är Facebook, det är Twitter Det är allting, rösta, rösta, rösta, rösta, rösta eh, Det är ju en himla, himla massa popularitetsstävlingar där som eh, Jag tror inte vi kan vara med och tävla i det Och egentligen vet jag inte om Sveriges bästa podcast ska utses på det sättet Va? Den som, kan, den som har mest lätt lurade vänner är Sveriges bästa podcast. Mm, nej, utan Sveriges bästa podcast är den man tycker bäst om. Och eh, i mitt fall är det nog Corvcast. <laughs> jag vet inte, jag tror man måste gilla sig själv. Jag tycker om, jag tycker om Corvcast och eh, det som blir sagt här i. Och eh, det kan jag stå för. Men eh, många av de andra är också värdiga, kanske värdigare vinnare. Så att... Eh, och har ni en röst så lägg den på den som ni tycker är skön. Eller på den som har finast namn. Det skiter jag i. Jag sa att det här var den sista gruppen jag skulle tacka. Det är en lögn. Jag ska också tacka alla som har lagt, jag tror man säger, lagt till oss. Eller blivit kompis med oss på Twitter. Kletch med stort K, stort SE. Jag har varit inne och glott Och det skrivs ju snälla saker Om oss på, på Twitter och sånt där, det är ju coolt jag, jag kommer däremot Inte svara på det På Twitter, förlåt kompisar Men jag har liksom sagt till Johan Webmaster att den här Twittern Det ska inte bli någon jävla Liksom sån här Där man bara kacklar utan där ska det bara Stå nytt avsnitt ute Hoppas det är Coolt Lyssna, ladda, ner pos. Det ska vara lite sådär. Det kanske är skitråkigt och eh, vi kanske ställer ut lite frågor eller något sånt där. Men har ni någonting ni undrar över så hör av er till mig på sidan eller på eh, hotmail eller något sånt där. Och annars är jag ändå enormt enormt enormt glad för alla fina ord och all reklam vi får på Twitter. Och nu är jag i alla fall inne där och tittar ibland. Så skriver ni något snällt om Twitter så är det i alla fall Kanske 51 procents chans att jag ser det. Och eh, ni som har skrivit Corvcasts snällheter och sånt här de senaste dagarna, tack så jättemycket. Ni som följer oss på. Jag sa, följer oss, var ett rätt ord. Följer oss på Twitter. Tack så jättemycket. Det var tacksamhet. Det var jag hoppas ni känner att det var äkta och ärligt. Nu har jag börjat fått salin i munnen, så nu kör vi. Sometimes. Get drunk and gamble. Nobody's business if I do. Nobody's business. Nobody's business. Nobody's business. Nobody's business if I do. My money goes to buy my sweet baby clothes nobody, nobody, business, nobody, business, nobody business Sätt dig ner på stolen eller på soffan, eller på bordet, eller på bussen, eller på kontoret. Nej, det var på kontoret. Det har väl en stol eller en, en buss på kontoret också. Eh, jag kommer att ställa en fråga nu av, av en ganska skrämmande karaktär. Jag, jag misstänker att oh, om jag känner min målgrupp rätt, första, första, första, första reaktionen. Kommer att bli våldsamt negativ Men jag tänker ställa den Likvel och sedan förklara mig Efteråt varför jag, jag Jag säger en sån här sak Ska vi sluta spela tv-spel Ska vi göra det <laughs> nu, nu är det Nu är det såna riktiga jävla nörd Som bara har stängt av den Och skrika helvete Och cykla hem mot datan Bara för att kunna gå in på loading eller någonting Och skriva att Andersson får reda det. Han har infiltrerat nördkretsen Bara för att underminera oss I vår, vår inre själ Nej men lugner Lugner ner er lite, det är inte riktigt så jag menar Men någon gång Kanske du, precis som jag Har känt att det går lite, lite för långt. Liksom. Att man har... Eh, att man har... sitta ett par dagar för länge med ett jävla Borderlands eller någonting för egentligen ingenting. Man kanske har försummen någon skoluppgift eller någon mänsklig relation eller ställt in en rolig fest eller vad som helst. Bara för att man ska kunna få fler guldvapen i ryggsäcken och... Eh, Ja, du, det är nog många som i dagens eh, klimat skulle säga Ja, det är grymt, det är helt okej, okay. det är ett eget val Men någonstans är det ju ändå lite tragiskt Jag menar inte så att spel nödvändigtvis är dåligt Absolut inte Jag har fått så himla mycket glädje av de där jävla spelen Men man måste kunna hålla det på rätt nivå Du kanske är en sån som håller det på en utmärkt nivå Men jag tror nog många med mig känner att ibland har det Ibland har det gått lite för långt och jag känner hur man börjar utveckla någon sån här mild ADHD som gör att jag kan liksom inte jag kan inte sitta och bara se ett avsnitt på tvn utan att ens fippla lite med laptopen på den jävla MS-röj samtidigt att det måste vara något som händer hela tiden. Och ja, det, det, det är här jag kommer till den här poängen. Ska vi, ska vi testa, ska vi gemensamt testa och sluta spela tv-spel? Jag vet, jag och Item, som var en gammal spelradioprofil, vi, vi snackade för ett par år sedan om det här att vi... Då hade, det, då hade det karaktären att vi skulle ta en mediefri vecka. Eller månad. En mediefri månad, såklart. En vecka är inte så svårt. Ungefär som när en människa har druckit för mycket öl så säger man, nu får du ta en vit vecka för att se om det funkar. Lite samma sak och testa i en månad utan tv-spel utan se en massa tv och film och kolla på forum och hype upp sig för, för trailen till något nytt Metal Gear utan testa bara köra en månad och vara vanlig. Testa att köra en månad och vara helt normal Vad som vi var förut innan det kom WWW och innan det kom Xbox och sånt där. Och det är, ja okej okay, det är lite så där hippieaktigt jag vet, chussan, eh, chussan, men jag skulle nog gärna testa det i alla fall. Man kör en månad och reglerna blir följande. Inget spel. Då, då pratar vi alltså. Inte någon mobil. Inte någon jävla Call of Duty. Inte någon liten MS-röj i ruten. Eller flashspel på internet. Inget elektroniskt spel alls. Man får fortfarande spela till exempel bredspel eller kortspel. Dock ska det inte Fylla samma tomrum Som tv-spelet Det betyder att man kan inte Ersätta Fem timmars World of Warcraft Med fem timmars Magic The Gathering-kort För då, då blir det lite meningslöst Utan tanken är ju att man ska öppna Ett fönster till en ny värld Man ska heller inte se en massa På tv och film och tv-serier Och sånt under den här månaden Utan man ska njuta av annat Musik är tillåtet och podcaster av, vad ska vi säga, av annan karaktär än till exempel spelpodcast. Det låter helt sjukt att jag spelar in någonting så här. Ingen, <laughs> jag, jag, jag har en idé. Ingen får lyssna på mig på en månad. Ah, nej Vi får väl se när det blir, det behöver inte vara exakt nu. Men tänk mig att man inte får lyssna på någon podcast utan man kan få lyssna på sådana som är lite mer... Ja, som en berättelse kanske om man hittar någon sån liten modig historia eller någonting. En ljudböcker kan man få lyssna på. Man kan läsa vanliga böcker. Musik är helt tillåtet och sånt där. Men tanken är ju då att man ska liksom köra det som en liten detox. Bara för att känna hur det känns. För vissa är det kanske en plågsam, plågsam upplevelse. För andra av oss kanske man hittar en helt ny värld av liksom friluftsliv och musikutövande och poesi kanske. Jag, jag, jag vet inte. Jag misstänker att eh, jag blir den första som fuskar. Jag drar någon liten jävla MS-röj eh, och jo, jag erkänner det. Jag kommer att göra det, men jag ska försöka låta det bli och det blir bara jag själv som skäms. Eh, vi kan väl också säga att man internet är ju en sån stor del av många människors liv idag och då är inte bara Tramsdelen utan Faktiskt viktiga delar också man, man får väl sätta upp någon egen nivå Att man kan, man kan få kolla lite Mail på kvällen kanske Och se att liksom, företaget Inte har gått i konkurs och man kanske kan få äh, Har man någon sån här Portal för skolan där man får Feedback på sina skolarbeten. Då kan man väl få gå in en liten Fem minuter på kvällen och titta det där men just det här slösurfandet bara och kolla folks Facebook-uppdateringar, eller sitta och småchatta med någon på MSN eller Twitter, eller bara söka på cute cat eat yoghurt. Och så sitta och skratta lite åt någon YouTube-klipp där en goulikatt tjekar eh, Ja, Jag vet inte. Jag har inte riktigt tänkt igenom det här. När, när korvkastmicken sätter igång så blir det bara så här: Vad ska jag kunna säga? Vad har hänt? Vad är, vem är verklighet? Vad, vad blir det när det blir? Och jag tänker på det här. Är det någon mer än jag som tror att de kanske skulle må bra av att köra en månads verklighet? En månads. Om jag säger verklighetsflykt så menar jag inte flykt från verkligheten utan flykt till verkligheten. Flykt från den virtuella verkligheten. Ja... Du kan, du, du kan väl fundera lite på det. Det kanske är någonting vi kan köra. Vi kan ju, ju uh, time in den någon gång när det inte finns några roliga spel eller något sånt där så att det inte blir så jobbigt. Men å andra sidan, om man slutar lyssna på podcast och se på sådana där hemsidor och så ett bara en månad då kanske det inte blir så jobbigt. Och för då vet man inte ens om att det är nya spelet kom. Man får, väl, man får väl börja ignorera liksom skära ner lite veckorna innan så att det inte blir helt iskallt stopp, utan att man faktiskt kan flyta in i den här nya tillvaron lite sömlöst. Jag tycker ni ska fundera på det här. Får vi ett gäng som vill göra det, men det kan ju inte vara sådana riktiga... Om jag får ett gäng, du vet, här, mountainbike-proffs som säger okej, vi ska inte spela något tv-spel, vi lovar. Varför jag ska plågas, då det går ju inte. Men blir vi ett gäng så kan vi göra det tillsammans. Vi kanske kan göra något coolt av det sen... Efteråt kan vi sammanfatta vad vi har gjort under den här månaden. Vi kanske kan, man kanske kan göra något produktivt. Gör det som en sån här dagbok, en inspelning varje kväll om hur dagen har gått. Liksom, så att det blir en massa korvkast. Fast jag, jag tänker ju inte lägga upp dem för efter, för då blir det ju fusk. Efter den här månadens slut, då får det komma upp en massa korvkast. Korvkast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och sådär. Och ja, idag, idag har jag tält en. En liten båt av en vinkork Och så sitter jag och pratar om 25 minuter Om masten och rodret Och sånt där äh, Det låter ju inte askul Men äh, jag är sug på tanken Så hörs med om det där Alla är Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Allt snack om det här med att oh, verkligen bli, liksom fasta liksom i spel och spela mer än vad som faktiskt är sunt, det fick mig och, uh, ja oh, vänta inte, ta till hårdhandskarna kanske är fel ordval, men jag, det fick mig att ringa upp en gammal bekant som, ja, konstigt nog ska jag säga, varit med mig i de flesta av de här riktigt, riktigt mörka stunderna. Det är Per Nangi Jungström. Hallå, hallå. Du, välkommen till korvkast. Tackar så mycket. Eller om det nu är CorvCast. Det, det började som ett CorvCast och sen nu blev det något CorvCast. Jag vet inte riktigt varför. Eh, hur är läget med dig? Det? det är bara bra faktiskt. Bara tar av min sista ledig vecka här nu innan jag går tillbaka till skolan. Yes, vad är det du pluggar för något? Jag pluggar eh, nätverksadministration och systemteknik heter det. Och... Eh, om du får ditt drömjobb, kan du beskriva då hur en vanlig dag på jobbet skulle kunna se ut med den utbildningen? <laughs> jag har inte riktigt bestämt mig vilken inriktning jag ska ha än där. Men jag funderar lite på så här nätverkskonsulent så att man åker ut i ett företag och får ett, ett problem att lösa och sen så fixar man det helt enkelt. Men är det alltså inom ja nätverk vad betyder det bara ja, vi vi har för en kort internetsladd kan du förlänga den ja, det kan, eller är det mer liksom på mjukvaran och delen eller liksom så ja, det, det är på äh, själva hårdvarudelen alltså router och switchar och äh, lokala nätverk helt enkelt Okej, då vet jag vem jag ska ringa när skitgår till helvetet i det här huset i alla fall. Vilket är, det är helt allvarligt. Det är kanske tre gånger i veckan så äh, ha mig på hotline så är det redo bara. Du, äh, Småland alltså? Yes. Om, äh, om jag skulle ge dig några äh, typ Åsa -aktiga repliker- och läser på riktigt småländska. Skulle du göra det då för, för lyssnarnas förnöjelse? <laughs> jag kan prova kalmaritiska. Nu är min dialekt lite uppblandad. Nej, jag är inte så lygande. alltså Åsa Nisse, det är ändå så där klassiskt. Jag vet att eh, idag känns det som att Dagens Ungdom snackar om fenomenet bakis-action. Men jag måste säga att det bästa filmen och se när man är bakis det är fan en riktigt bra gammal svensk matinéfilm i svartvitt. <laughs> ja, jo. Men, de går, men man, de går ju på såna tider också där det är ganska lämpligt att sitta och vara tillbaka bakis också. Ja, men det, det är precis det jag tänker på. I sommarstugan och så, och så vaknar man till där på, på lördag eftermiddag någonstans vid 12 liksom och sen så slår man igång och så är det något sånt här bara... Eh, Norrlands guldgrävare Kom igen nu gossar huggi i för land och fosterland Doink, doink, doink och så, -di -di -di -di -di. Vi gräver guld i Norrland Hej, lej, lej, lej, eh, Jag vet inte det är, det är något som är så jävla Rofilt och soft med de där alltså. Så att nu, kommer, nu kommer Alltså eh, repliken Är du redo? Japp yep. Det här är vad du ska säga På småländska Gösta, gösta, jag har lagt Dynamit i motorn Gasen i botten. Nu kör vi. Justa, <laughs> oh. justa, det, just det. Jag har lagt dynamit i motorn. Nej, nu blir det helt fel. Varför blir det helt... <laughs> <laughs> vad fan var det där för någonting? Det är skit. Justa, justa, ah, Jag har jag jag lagt fan. dynamit i motorn. Det är skitsvårt då, med... Um... Ja, äh, vi, äh, vi, vi får se om vi kan göra ett nytt försök på <laughs> för det senare. Jag tror vi går vidare äh, så Jag har lagt det inte min grej helt enkelt. Hör. Nej, alltså... Det jag tänker på i, i de, några av de absolut mörkaste stunderna i mitt spelverksamma liv. Då, då tänker jag på två spel först och främst. Och det är då Borderlands och Castlevania Harmony of Despair. Alltså Castlevania till Xbox Live Arcade. Och där har du båda två av de spelen varit tvungen att hjälpa mig med ett och annat. Ja, faktiskt. Eh, har du lust att ta... Ta historien med den här General Nox-skattkister och, och försök också upp skatte i vilken tidsomfattning vi spenderade där nere. Jag vet att vi... När du, jag tror att du hade kört igenom det först och klarat det där. Och sen när jag kom på min runda och skulle spela igenom det så snackade du om att ja, det finns någon glitch här i golvet precis när man besegrat den här General nox och ska in i en så kallad skattkammare där man har lite tid på sig att luta massor massa skattkister. Men du snackade om någon glitch i, så att man kunde ramla ner och inte starta den här tajmen. Och det vet jag att vi provade då. och ja. Sen när vi hade upptäckt den här glitchen så... ja, Jag vet inte hur många timmar vi egentligen körde igenom det där. Fram och tillbaka och helt, helt bara gick igenom alla skattkister. Och sen stängde av spelet för att den skulle sparas. Eh, att vi hade varit där Och sen gick tillbaka besegrade igenom också igen Och så gick igenom alla skattkister Det var ett otal många gånger Helt enkelt Det känns som att det var flera dagar i rad också att jag liksom, I och med att jag inte hade den sparfilen kvar Jag hade ju redan klarat det där jäkla grejen Så, så satt jag liksom Och väntade på att du skulle gå online Och sen så fort du kom online bara, Du har du lust att dra lite fler kister Och är bara ah, okej okay då Och så var vi där nere i fem timmar till Ja, det var jag verkligen sådär. Vi nötte ju ett jäkla bra tag faktiskt. Och sen Castlevania, där har du alltid, jag och Martin Skogholm körde det mycket och där blev du alltid medsläppet på när vi skulle göra någon sån här tokig grej. Vi skulle få några stövlar så vi satt och körde kanske dra Dracula 50 gånger i rad eller sådär makalöst jobbiga <laughs> sessioner. Ja, jag var inte så såld på det här spelet först. Så att det var, du övertalade mig i princip på att köpa det faktiskt. Och är det någonting du hysar agg mot mig för idag? Nej, <laughs> eh, när man spelar flera så blir det mycket roligare. Men jag har ju bara kört det ensam tidigare. Så att... Ja, det kan jag tänka mig tråkigt. Jag vet inte vad det är, men när det är spel där man just ska liksom smålevla lite och få lite nya vapen och ovanliga sån här kläder och sånt där det, jag, jag, jag vet inte, jag går igång så vansinnigt på sånt där <laughs> liksom. men, men sen så fort de utannonserade eh, i Castlevania att nu kommer det ingen mer DLC eller när de utannonserade på Borderlands att nu är det slut med DLC då, då la jag fan ner både två jag vet inte om det är så där att jag menar, det har inget självända mål, utan anledningen är att man försöker få bättre vapen är för att ha en fördel när man, när man ska gå vidare sen. Men så fort man, när man vet att det är slut så är det här svärdet, kommer man aldrig få någon nytta. Då, då, jag vet inte, då försvinner motivationen för mig. Okej, okay. jag är lite annorlunda. Jag kan, kan tycka att det är kul att spela bara för spelens skull också. Och sen, båda de spelen blev lite sådär att... De blev ett podcastspel för mig. Att jag kunde sätta på dem och köra. liksom Lyssna på podcast. Och så köra med randoms. Ja, ja just det. Ja, det är bra. Alltså, jag, jag, jag måste säga att... Den här, jag kanske kommer lite senare till en, en annan anledning bakom Corvcast. Men jag måste säga att... Det här Castlevania, det var faktiskt en rätt stor anledning till... Varför jag bestämde mig för att göra någon jävla Corvcast. Och det var just när vi satt och snackade i den där... När man, när man liksom hade kört åtta bitar drakula banan 60 gånger på en kväll och liksom ögonen visste exakt var de nya spjuten skulle komma fram eller någonting då blev det liksom så att våra munnar automatiskt var tvungna att underhålla oss vi kunde inte underhålla oss själva med det som hände på skärmen längre utan vi jobbade så jävla hårt och jag har för mig att några av de här samtalen som fördes mellan dig, mig och skogol med de där spelen var liksom comedy gold så att säga det är ju säkert inte med riktigt riktigt nyktert huvud som jag säger så, men jag har för med att det sades en del riktigt, riktigt roliga saker där. Jag vill minnas en hel del dåliga skämt också. Ja, oh, oh, men alltså dåliga skämt kan vara roliga. Jag vet inte. Egentligen så föraktar jag människor som på något sätt eh, använder dålig humor med glimten i ögat för att på något sätt få det att bli bra humor men jag, jag, jag gör det ändå det ligger så nära till hand och i vissa så där och dra riktigt gammal så här, du vet pappa skämt så här, dåliga ordvitsar eller någonting <laughs> sånt där som verkligen är fel generation men ja det är nog kanske gotlandsgenen men det, det kan vara roligt jo, jo jo det är det faktiskt. Men om vi, om vi ska gå på ett lite bredare plan så har du är ju en fallenhet för att tycka om co op -spel. När du pratade med mig tidigare om att ah, men jag kan tänka mig att snacka lite skit i korvkast då sa du till exempel min passion för co -spel skulle jag vilja prata om. och Få höra nu då, vad är det som är så jäkla grymt med co -spel? Jag tycker att det är, det är lite det där jag är inte så jätteförtjust i multiplayer för att jag har, jag har inte så mycket tävlingsinstinkt helt enkelt. Så att det blir lite så här... Det blir lite småtråkigt med att jag inte riktigt bryr mig om hur det går i spelen. Så att, blir det blir lite knasigt att spela. Så, med sådana tävlingsriktade spellägen. Men jag, jag gillar liksom... En stor del med det jag gillar med spel är att man liksom överlistar designen eller överlista själva AI. Att man hittar glitcher och sånt. Och det funkar ju liksom att göra i co mer tycker jag än i multiplayer. Och sen så får man ju fördelen med att man har sällskap liksom. Att man kan sitta och småsnacka, lite sånt. Snacka om vad man gjort under dagen och vad, vad folk har gjort på jobbet och sånt där. Mm, Ja, det är en jättebra poäng. Jag vet, innan det började komma en online-koop så hade jag alltid brorsan till... Ja, jag vet inte, just... Men där var, det är en grej som är lite synd... Eh, Oj, nu, nu blir det svårt. Nu sylter jag in mig själv för jag vet inte hur jag ska kunna förklara det här konceptet. Men att man skulle kunna ha ett slags co-op-system i singleplayerspel också. Eh, jag, jag förstår att det skulle vara sjukt onödigt för då skulle man behöva köpa två skivor. Men något av det mysigaste jag vet, det var typ när man, när man skulle spela något riktigt. som man, man trodde skulle vara riktigt kul spel och och, och spelade tillsammans med någon i samma rum. Jag och brorsan vet jag gjorde så jättemycket med liksom, om det kom det här Shadow of the Colossus eller Resident Evil 4 och vi spelade också det här galna Killer 7 och att man liksom är både två och man har några pilsner när sitter och snackar skit och så bara den skjut där skjutan där och sen liksom efter varje 15 minuter eller något skickar man över kontrollen till den andra eller om man, om man fastnar och inte, liksom, och inte klarar en boss och bara sätter igång du och liksom, flipper fram och tillbaka det har nästan varit nice om det fanns på online-spel också att kunna köra igenom liksom Red Dead Redemption eller någonting tillsammans fast med en gubbe. Ja, du menar att antingen har man någon slags timer eller liksom ett party som bara registrerat, nu har du dött och då får den andra ta över helt enkelt. Ja, men alltså när man spelar fightingspel så får ju, om man är fyra stycken det är bara två som slåss, de andra får titta på tänk dig om jag ska spela DSX tillsammans med dig så att du får se min skärm hela tiden och sen så, ja, antingen att man har en timer eller så säger man, ja ah, men nu är det din tur liksom, då trycker man på start och så bara switch player, så blir det din tur, så får du spela, kan jag sitta och snacka lite och bara just det, kommer ihåg den där dörren där borta, jag tror det där var nyckeln dit, kan du gå dit och kolla liksom? Oh, ja, jag springer Ja, det, det låter ju rätt roligt faktiskt. för att Jag har också haft såna här situationer där jag kommer ihåg att jag spelade igenom salen till två till exempel med en kompis. Så att vi satt liksom och hjälpte oss åt att lösa pussel och sådana grejer. Ja, för jag känner jag vet inte om det är att man har blivit van med co-op eller att man har blivit lite äldre eller blivit mer ADHD på något sätt. Men för min del så måste ett spel vara så himla, himla, himla bra för att jag ska orka sitta och köra det i, i singleplayer. Och när jag säger himla, himla bra då menar jag inte liksom 9,5 på Metacritics utan att det måste verkligen greppa mig så himla mycket för att jag ska orka igenom det. känns som att ett spel som greppar mig mycket mindre får mycket gratis om man spelar det tillsammans. Men spelar jag ett, ett ganska svalt spel själv då orkar jag inte köra det. Liksom. Då, då stänger jag ner det. Ja, jo, men det, det kan jag faktiskt känna igen. Uh, för att hade nog inte, eller ja, Kanske, men hade inte Borderlands haft Coop så vet jag färsigen om jag hade kört igenom hela för att det blir rätt tradigt på egen hand. Ja, nej visst Borderlands var ju koopen och de här samlevapengrejerna det var egentligen det enda. Sen, sen var, blev det ju roligt det var ju finnerna var rätt skojiga att slås mot och, och sånt där, men nej, jag, jag, jag tror det hade varit alltså det, det fanns ju, även när jag körde det rätt mycket singleplayer så, så fanns det ju hela tiden den här vetskapen om multiplayer det var samma sak i, i Castlevania, att även om jag inte hade kompisar med mig just nu så tänkte jag liksom hela tiden på oj oj oj, den här jävla vapnet, tänk när Bobby får CD det, eller <laughs> tänk när jag kan visa Skogholm det här svärdet liksom, att det, man, man, man samlade för att kunde skryta liksom. ja och det, det är ju en ganska rolig grej med det där med wing boots faktiskt i Castlevania. Där eh, när jag spelade första gången tror jag online överhuvudtaget med dig och Bobby. Att jag fick eh, precis de prylarna som du var ute efter. Ja, det där vet jag. Vi snackar lite om det på den här live liveshowen vid GameX. Att, där, där var det. Där var det missunsamhet från min sida kan vi säga. Jag och Bobby hade nog suttit en timme, kanske en och en halv och försökt få fram de här wingbootsen. Liksom bara spela igenom Dracula-banen och så döde Dracula. Och så bara nej, jag fick någon skitring. Liksom. Och så igen, nej jag fick en macka. Liksom. Och så kommer du in och efter, jag tror det var två gånger eller tre gånger, så får du wingbootsen. jag måste dra, jag har det så bra liksom. Och jag vet hur vi satt och tjurde liksom, och körde om och om igen. Vi ska ha de där wingbootsen och Nanga han förtjänar fan inte dem för han har inte lagt ner tillräckligt med jobb. Mm. Så jag, jag var en sån riktigt MMO-nörd tror jag. Jag hoppas att någon sån där som varit fast i War Warcraft-träsket liksom känner igen sig lite i min ilska där. Men jag har nog inte sett att jag hade fått om, om inte Bobby hade sagt det. För att jag kunde inte se den texten, äh, loottexten nämligen. När vi hade besegat äh, Dracula där och den kom upp. Nej, nej. Så att, äh, nej frågan är det... om jag hade sett vad det var för någonting överhuvudtaget. <laughs> nej, jag kan tänka mig att i, i det där tidiga skedet så var du nog inte ens medveten om vad wing boots betydde för en Castlevania-spelare. Det var ju... I början innan DLC kom så var ju wing boots det var ju det man ville ha. Liksom. Det, ja, jag tror att det tillsammans med två olika svärd var det högst liksom, eftertraktade gearen man kunde få på bossdropparna. Ja, då får man väl säga grattis i efterhand. Förlåt att jag, att jag gav dig så dålig liksom, reaktion i tillfället. Men det är jag. Omogna lilla Anders. <laughs> Nej, jag tog inte illa vid mig direkt. att. <laughs> Har du, du några riktigt bra co tips som man kanske har kört eller inte har kört? Oj, jag tycker faktiskt att Halo-spelen är... Eh, eh, man glömmer ofta bort dem när det gäller co-op faktiskt. Där det finns både själva kampanj som funkar rätt bra faktiskt. Eh, och speciellt nu i de nya spelen med skalls och allt det här. Och sen eh, själva Firefight-läget har blivit mycket bättre i de senare spelen. Speciellt i Reach. Det har varit riktigt roligt att köra. Ja, det kan jag hålla med dig om. För mig är det viktigt, eller det personkemin är rätt så viktig att man på något sätt har respekt för varann och man har någon slags rolluppdelning. Jag vet när jag och brorsan kör Resident Evil 5 då är det alltid så att jag sitter med snipern och täcker han medan han är framme med med hagelbraken och panger. Och det, det där funkar ju helt också. Att någon som tar liksom avståndsvapnerna. Någon som är lite längre fram. Någon som kör fordon. Det jobbigaste är om man har en med sig. Och, och jag vet att både du och jag känner några sådana här. Du vet några som ska vara Rambo hela tiden. Och bara. Ja <laughs> kom nu grabbar upp här i bossen. Nej han är död. Äh, vi ska vidare till nästa boss. Nej han är död. Äh, och någon som är sådär bara springa före. Och är superköttan. Och jag har säkert också varit sån ibland. Så jag menar inte så. Nej äh, men jag tycker det är viktigt Att man liksom nästan lever sig in I det där lite, bara jag är sniper Jag ska täcka han liksom, Att man snackar lite såhär teknik Bara går runt där så <laughs> Jo men så är det Definitivt Och sen det där kan man ju, det där beror lite på olika spel också. Jag vet att vi Jag är en klasskamrater spelare Left 4 Dead 2 Och det hade jag svårt att få min spelstil Att passa med faktiskt För att jag sitter gärna bak lite och där är det ju så att sitter man bak där så blir man ju tagen och lämnar ensam kvar så att det funkar och sådär. Ja, jag har också svårt, men för mig är det bara ett spel. Jag blir så stressad av det att det liksom ligger på hela tiden. Jag, blir, jag tror jag blir, blir liksom lite nervös och skrämd av det spelet. Det är så högt tempo. <laughs> ja, jo. Det är, det är verkligen. Har du kört någonting Terrorist Hunt i Rainbow Six Vegas? Nej, jag har aldrig spelat de spelen alls faktiskt. Det, det tycker jag du ska införskaffa äh, med en vald co ko kompis För att äh, terroristhanten i Vegas 1 och Vegas 2, det är nog äh, jag skulle säga min favorit för op För där, det är sådär riktigt taktiskt. Man går ner snabbt och äh, ja, det är ungefär som en firefight. Fast äh, man börjar från en viss... Det är inte sådär i mitten och det kommer vågor. Utan man har en en given karta som man då ska rensa. Det kanske är 25 terrorister på banan som man då söker runt liksom och, och plockar ut. Ja, Okej, okay, så det är mer aggressivt och försvarsbetonat helt enkelt. Ja, det, det inte håller ut så lång tid man kan utan det är klara baner. Men det som är roligt, det är faktiskt det är faktiskt något som jag vill framhålla. Att det skulle finnas mer av just de här evigt omspelbara game mode sen om man får vara lite engelsk just det, att, att det slumpas ut liksom, och nej det brukar alltid komma in från den där dörren, nej nu är det ingen där det är två på taket, det är två på taket det där att, att man kan köra om och om igen och det är lika roligt, jag, jag och brorsan ändå har ju säkert kört oh, 40, 50 60 gånger på varje bana och det, det är fortfarande roligt liksom det är, det är nytt varje gång Ja, och det är väl det lite som Left 4 Dead och Left 4 Dead 2 försöker sikta på egentligen. De har ju den här, en viss slumpmässighet och i, när det gäller spåning och sen den här ai direction som har hand om när speciella zombies ska spånas och var de ska spånas och så. Jag tror att jag ska sätta fingret på vad jag inte gillar med Left 4 Dead och det är nog att det kan inte gå bra. Det kan bara gå liksom mindre dåligt. Eller man kan aldrig vara så att jävla såg det här tåget eller de där tre snyggt headshot och gå ut i bra. Utan nu är det mer såhär, okej, okay, det är lugnt jag har 60% hälsa kvar oh, det är tio zombies, jag fick tre. Liksom. Eh, det går alltid åt helvete tycker jag. Man kan inte, man kan inte vara kung i det spelet. Fast det är ju lite sådana här sköna triumfögonblick triumf, där en liksom klarar sig hela vägen medan de andra faller. Men, men liksom faller för en god sak så att... ja, ja, för en god sak <laughs> Jag dog i Left for Dead för att stoppa svälten i Afrika ja, ju... Nej, jag förstår. jag förstår din poäng eh, Annars vet jag inte vad det finns för gömde såna här co-op-skatter Det känns som en grej som ständigt återkommer jag, jag hade faktiskt ganska roligt med Eh, Lost Planet 2 även om jag vet att det är ett stort hatobjekt av många. Ja, det är lite, lite omständigt eller man ska säga kanske. Det är väl den bästa Hopp. beskrivningen. Samtidigt så fanns det så många coola grejer som var fokuserade på co-op med, med liksom fordon som kunde sättas ihop. liksom Man kunde ha olika robotdräkter som kunde byggas ihop till en större och det fanns en en boss där man styr en jättestor kanon där liksom en person styr kanonen medan de andra liksom. Hämtade ammunition och laddade in och tryckte på knappar och sprängde ut Så att det var liksom, alla var aktiva på, på det här stora fordonet. Det, det är någonstans min dröm om ett nytt Chromehounds där, där alla spelar en liten roll var. Liksom. <laughs> ja, just det, Chromehounds, resten, det har vi inte snackat någonting om. Det har ju du mest koll på, för det har jag aldrig spelat. Men eh, du hade ju ett, ett väldigt lång session där. Det var någonting som du spelade väldigt mycket. Chromehounds var jag otroligt förälskad i. Jag tror att för, för folk som spelar PC är det nog, har de säkert tio bra exempel på det, men det, jag tror det som jag gillar, men det var någonstans att det var, det var som en ihållande strid. Det fanns liksom som en stor karta där beroende på vilket land man hade valt så så kämpar man om, om strategiska punkter liksom, och fick ner fiendekontrollen kontrollen i olika zoner och sånt där. så att det kändes hela tiden som att varje liten team deathmatch man körde i princip var, var viktig för något större det är något som jag tycker är konstigt att inte det inte har kommit in i Call of Duty och Battlefield än, och att man liksom ja, på något sätt har ett lag för man, man, man kunde inte spela det på en man hand utan man var tvungen att gå med i en klan antingen starta en egen och köra sin egen klan singleplayer eller liksom ansöka till att bli med i en annan klan och, och sen var det mycket mindre vad den enskilde pilotens statistik blev utan det var istället mer fokus på hela klanen hela lagets prestationer och hur man steg, steg i rank som lag och hur man fick gemensamma mål ja, det, var, det var faktiskt riktigt läckert men tror du, tror du det skulle kunna funka som ett co-op-spel om man inte hade liksom mänskliga motståndare? Alltså, det spelet, för det går ju inte att köra online längre som, som du kanske vet. Men om det, när det gick så var det ju, det var ju gjort så att när man, när man spelade med en, en polare eller två eller tre och det inte fanns några motståndare som var människostyrda så satte den upp datorstyrda motståndare. Så att man, man gick ju in och det var ju det vi körde. Det fanns inte så många andra än vi som körde Crowman. Så att 90% av alla fighter vi körde var ju mot datorn liksom. Och då var det bara, om ja, vi går in i den här, den här staden och ska ta över den. Och sen, ja, bara kör det på skjuter robotar. Det var... Det var kul som fan, när man satt och snackade Jag vet att tjejen blev vansinnig Någon natt såhär, och nu får du vara tyst Liksom, klockan är tre på natten Och du sitter och skriker, jag bara Känner att du har hört mig, och då börjar hon Rapportera vad jag har sagt Det är en stor grön stridsvagn uppe vid B Uppe vid B, och hon visste exakt Liksom, alla punktplaceringar På kartan och allt, så att jag fick väl erkänna Att jag hade suttit och skriker Hela natten om robotar på kullen Och skit Ja, då, det kanske är det värsta laget Du, jag tror vi är så här Vi spelar en liten Klatchig uh, melodi för våra lyssnare Och sen återkommer vi Av uh, tiden av en låt I dream last night I was crawling and creeping I dream last night I was crawling and creeping I dream last night I was crawling and creeping And I slipped to the room Where Mary was asleep And Lord, I ain't gonna do it no more in the floor, stepped on a tack that was sticking in the floor, and I bumped my nose on a knob of the door, Lord, I ain't gonna do it no more. Mary woke up and she called the law, Mary woke up and she called the law. The next stop I made was the city hall, Lord, I ain't gonna do it no more. jag vet att du har ett förflutet i tv-branschen. Det måste finnas något roligt att berätta. Sök igenom ditt minne och leverera. <laughs> jo, äh, jag har faktiskt en äh, riktigt cool grej som äh, hände när jag var praktikant på äh, Föken Sverige 2002. Då var det så att det var äh, ett, ett kompis av mig som gjorde all och sånt där. Och eh, det här året så hade de tagit eh, badriksbilder med sån här kroppsmålning. Istället för att använda riktiga badrikter. Så vi fick ju in de här bilderna och skulle se till att redigera dem och göra dem. Så de såg bra ut i tv och sådär. Eh, och då delade vi upp bilderna, så vi hade originalbilderna i en mapp. Och så hade vi några kopior som vi satt och jobbade med ifall det skulle hända någonting. Och... Eh, det som hände var att en kväll när vi satt och hade jävligt tråkigt så började vi rita på de här extra bilderna som vi satt och jobbade med som egentligen skulle användas. För de bilderna skulle bara länkas om sen till originalbilderna. Och det, vi tänkte inte så mycket på det utan vi ritade på lite mustache på tjejerna och lite så streckgubbar i bakgrunden som gjorde diverse grejer och sånt. Men sen när vi väl hade fått in alla bilderna i programmet. det var färdigt att lägga ut. Och allt det här skulle liksom fixa till direktsändningen i finalen där de skulle visas upp. Då på morgonen för den direktsändningen. Så när vi la ut det här inslaget med baddicksbilderna. Så tittade vi lite på monten, tänkte vad fan det ser lite lustigt ut på den här bilden. Så vi spolade tillbaka. Och så kikar vi gärna i hörnet och står står det en liten stäckgubbe och pissar i den här strandbakgrunden som vi lagt på bakom. Och då är det i princip för sent för vi måste skicka iväg de här banden direkt för de ska till sändning. Så att om man... Och, och det där klipptes... Sa ni till något? Klipptes det där någonsin bort? Nej, vi, vi sa ingenting faktiskt. Så att om... det, det, det fanns vissa i produktionen som var lite högre upp redaktör och sånt som visste om det. Men det... Vi har ju liksom tur att på den tiden var det ganska låg upplösning när man sände ut tv. Så att det är ganska svårt att se. De som såg det tror jag var de på direktsändning. För de satt framför en sån här storbildsskärm nämligen. Och det syntes det ganska bra. Aj, aj, aj. Så att om man googlar det på Youtube nu eh, kommer man kunna se just det klippet tror jag. Ja, om någon har bemärgat sig att lägga upp för Sverige 2002-finalavsnittet. <laughs> ja, det letar sig rätt långsökt. Du det var faktiskt rätt kul. Men är det, är det vanligt att man, att man gör lite sånt där, annars för att jävlas, att man gömmer lite saker och sånt där. Eller är det. Rätt, är, det är det rätt skarpa straff på den typen av poksträck? Det beror lite på. Jag tror att nästan alla redigerare har sån en småskämt som man lägger in. Att man lägger in kanske någon sån här musik -cue som återkommer hela tiden. Eller någon. Det, såna, det finns något som heter Stockshots som är bilder som man, omgivningsbilder som man gärna använder för att klippa mellan olika scener och sånt. Och sådana är det ganska vanligt att man återvänder på skämt. För att se om det är någon som ser det. Det lät ju för sig pisstråkigt eh, på tal om det vi snackade om nu så här, och gör dålig humor med glimten i ögat. Så här, det där är ju typ dålig humor och så helt glimtlöst, eller? Alltså, man får väl se det, man får göra det man kommer undan med. Är det, liksom, det är lite som det här med Wilhelmskriket i alla filmer och sånt. Ja, jag undrar om jag skulle kunna komma på något bra redigeringsbuss. Man kanske kunde... Ja, jag kan tänka mig ibland när man du vet på vissa DVD-er eller när, ja, vissa DVD-spelare och man spolar där så är det liksom inte som att allt går snabbt utan det är som att det det, det är bara hoppar emellan. Så man får se lite. Man kanske kunde göra någonting så att när det, när det, när det, när det är hopp. Om man, om man gör det på precis rätt ställe så blir det som en annan film. Eller att liksom var två tusende bilder ut där är. Att det liksom, ah, på något sätt skulle man nog kunna göra något sånt kanske. Ja, jo. Problem med sådana grejer är att de är ganska de är hyfsat lätta att upptäcka. Och det är, det är väl sällan de som gör DVDn som gör själva videoströmsgrejen eller, ja, eller själva videon sånt. för DVDn också. Det är något sånt. Jag vet, det här har ingenting med någonting att göra annat än att när jag och brorsan var liten så hade vi en VOS som gick Den gick jävligt bra och körde bakåt på. Du kunde spola tillbaka i verklig hastighet. Så att vi, vi har faktiskt sett hela Jurassic Park baklänges två gånger. Det är faktiskt, <laughs> den var faktiskt lika bra då. Just nu när det där den här lilla toalettscenen, liksom när det är riven toalett. Bara, äh, kom och, kom och, den här T-rexen, äh, äh, Så spottar den ut och snubbe på tågen som slutar Och så bara drar han upp vägen och allting och drar iväg så här, Det ser skitkort ut. Det blir lite som man uh han har, varit på lite, han har varit lite ful så här. han spyr upp killen och så, så städar han omkring och upp <laughs> allting så han har förstört. Det kanske är så att det finns schyssta och elaka T-Rex liksom. Det är några som förstör för alla och sen är några som typ går runt och försöker städa upp det som då, det är de man sabbel, liksom. <laughs> kanske. De riktiga boven är egentligen den här trissade toppsen som bara går runt och bajsar överallt så här, och sen lägger sig ner och sover. Ja, precis men kan, kan du ge mig om du ska ge mig något, något snabbt tips inför min kommande karriär som videoredigerare, den blir nog ganska kvick och den blir nog inte så uppmärksammad men har du ändå några gyllene tips att dela med dig av, vad ska man tänka på för att vara en bra videoredigerare jag tycker väl att man ska liksom inte vara redd för att inspireras av andra Titta gärna på mycket film eller på tv eller sånt. Eller om det här fallet är det mycket internetvideo, kolla vad andra har gjort och se. Och sen plocka det du tycker är okej. Du behöver inte lyfta rakt av det duk liksom. Men plocka gärna det som du tycker ser coolt ut. Och försök göra det till din egen grej. Jag tycker inte man ska vara rädd liksom för att inspireras av andra. Det är lite löjligt att alla ska vara superoriginella. Det är bättre att inspireras och försöka göra någonting hyggligt. Av det. Men när du säger plocka, menar du då att jag i teorin skulle kunna här, i Photoshop klippa ut Christer Engström från Press to Play och att liksom, prata med han en stund? Eller menar du mer på en <laughs> konceptnivå? På, på en idénivå och på ett sätt att presentera. Hur, titta liksom på, hur presenterar de sina videor? Vilket stuk har de? Om du tycker det stuket ser bra ut och det funkar för dig då ser jag inget problem med det. Att ja. man tar det. Jag tror det är väl också lite min grej att jag, jag gör så som jag tycker och sen, så jag vet jag inte det, det är inget viktigt för mig att folk tycker att jag är cool så att jag gör det bästa jag kan och sen ja, så får vi se vad som händer <laughs> Ja Du, jag tänkte, jag tänkte bollen några idéer med dig och lyssnarna innan vi, innan vi säger godnatt Yes. Uh, det är så här. Jag, jag, jag tänker hela tiden på hur ska korvcast kunna bli bättre? Och jag har kommit på tre idéer, alltså tre saker som. för Nu har vi redan korvkast och vi har korvkal. Det börjar redan bli lite rörigt, men jag tänkte, vad fan? Då kan, man gärna, då kan man lika gärna röra till det ordentligt om man ska ha det så. Så att jag har lite nya idéer. Och förutom att jag skulle vilja höra din reaktion, och nu, nu måste jag säga, du får inte vara artig nu. Och om du tycker att det här låter skittråkigt, <laughs> då måste du säga det. Jag kommer inte slåss eller något, för du sitter liksom kanske 70 mil ifrån mig. Det är lugnt. Eh, och jag vill också säga till, de, till er som lyssnar här. Liksom om det är några, jag kommer presentera tre idéer, det är mycket information, det är mycket, jag borde ha tagit en i varje avsnitt, men jag orkar inte vänta, jag säger alla tre nu är det någon eller fler som ni tycker det här vore faktiskt skitkul gå in på klatch.se eller på till exempel eller något sånt. och hör av er eller säg, det här kommer bli dåligt vad som helst, det vore kul cool att få lite feedback på de här idéerna Nopär, är och du redo? Jep. Eh, jag börjar med den minsta. Och eh, så här är det. Eh, när jag tänkte att jag skulle starta upp Corvcast var det egentligen tänkt som en helt, helt helt helt annan grej. Det kan jag avslöja nu eh, för att jag tror inte jag kommer kunna göra det. Eh, jag misstänker att någon vill det men. Jag tror inte att ni kommer kunna göra det så bra som jag tänkte göra det. Så att, försök inte sno utan låt mig göra det istället i framtiden. Eh, min första tanke med korvkosten var att jag och ett par utvalda eh, tv-spelare som aldrig hade kört Counter-Strike skulle bli tränad av en, eh, en sån här eh, superduktig counter-strike-spelare i. I liksom kanske tre månader, och sen skulle vi då göra reportage om hur det gick när vi lärde oss alla termer och alla kartor och sånt här för att i slutändan gå en match mot en av Sveriges bästa Counter-Strike-lag och se om vi som aldrig hade spelat ens skjutspel på PC skulle ha någon chans. Det var så jag tänkte göra men jag fick inte ihop något gäng och det var svårt att få svar från folk som jag hörde av mig till och sånt där. Så att det är ute i sanden. Därför tänker jag, idé nummer ett. Korvcoach. Jag hittar någon som ja, kanske har spelat lite fightingspel på kul eller någonting. Men som är lite sugen på att pröva på den hårde skolan. Den här personen blir coachad av mig i Soul Caliber i ja, tre månader kanske. Det är jättelång tid. Och så kommer det små rapporter. Jaha, idag har eh, Agneta lärt sig blockera låga slag. jag gick det då, Agneta? Jo, då, det gick bra, tack. Det var roligt. Eh, och för att i slutändan, det sista avsnittet av Korvcoach, möte tre av mina sådana här Soul Caliber Nemesis Som jag hela tiden spelar mot Och se på tio matcher Om de kan min lärjung Kan gå vinnande ur <laughs> mm. Jo det är um, Frågan är om man ska vänta i såna fall Kanske på, uh, på nästa Soul Caliber Möjligtvis om man ska göra den grejen Men då måste jag ju lära mig det Först <laughs> mm. <laughs> Det är ju sant Ja, okay. problemet är väl kanske att jag kan känna att problemet med det är att det blir lite internt kanske ja. Ja, man skulle ju kunna ha det inte kanske som ett eget avsnitt utan man kanske bara kunde ha en liten rapport varannan vecka var tredje vecka liksom där man pratar lite magnetar och frågar hur det går liksom. men jag, jag tolkar på både ditt röstläge och din milde entusiasm att det, det var ingen full träff i alla fall Nej, alltså jag, du måste nog ha någon kontext på det i sådana fall. Kanske om du liksom gör ett avsnitt om eller överlag liksom och sen starta den grejen i det avsnittet. För att jag känner att de lyssnarna kanske behöver någon kontext för, för ditt intresse för solcaliber och vilka du spelar med och sånt. Ja, det var sant. Jag, jag vill bara säga för min grej. om Det är ungefär som de i Mythbusters en gång testade om det gick att landa ett flygplan från kontrollrummet. Om en person som aldrig har flygit flygplan kan genom instruktioner via headset bli tillräckligt skicklig för att kunna landa ett plan om till exempel ja, handpiloten har dött eller så. Och det här var liksom mitt sätt att se om jag kan på kort tid överföra vad jag tycker är mina taktiker till en annan människa. Så det här är inte för er skull, ni så lyssnar. Jag tänker bara att om, om, det, om det är någon som vill höra det, då kan jag få göra det. Men jag tror inte heller att det kommer bli så himla kul. Nej. Men vi kan istället gå över till idé nummer två. Det här med att starta ett eget Counter-Strike-klan. Det var på något sätt en del i en serie där jag skulle få pröva på liksom sådana här nördiga grejer som jag har missat. Där Counter-Strike eller hela den där lan-vevan på något sätt är en av dem. En annan grej som jag tänkte på, det var drakar och demoner. Lyssna nu på det här då. Korvquest. Jag och ja, två eller tre andra som också är ja, lite hatiska till hela den här fantasyvärlden och inte har någon erfarenhet av det här får ett eventyr av någon riktigt inbiten drakar och demoner, liksom presentatör eller vad nu hans roll heter som då skapar ett eventyr för oss som vi är. Ja, i tre, fyra avsnitt, eller hur lång tid det nu tar, spelar igenom för att se om vem som vinner. Och jag vet inte hur sånt här fungerar. Det kanske inte alls går att göra i radio. Men jag tänker mig att det är så att du kanske säger, det kommer en drake, vad gör du? Och jag säger, jag slår han med det guldsvärdet. Och du säger, hej du do dog. Och jag börjar grina. Det är så jag ser det framför mig. Vad tror du om det här? Jag tror nog, det känns som en bättre det än den första faktiskt. Där, där ligger ju liksom grejen med att man bör hitta en väldigt duktig spelledare. För jag har spelat lite rollspel, pen och papper rollspel och så. Och det, det är mycket beror på spelledaren, hur duktiga de är på att liksom måla upp världen. Så att, och Det kommer funka jättebra, det för att i princip funkar det så att man... Eh, vad heter det? Spelaren bara berättar om omgivningen och berätta vad man är- och om ens quest och sånt. Så att. Okej, och, och, och de som spelar, jag då till exempel, vi behöver inga fysiska grejer. Vi behöver inte en massa kort eller lappar eller sånt. Alltså, ni behöver ju sådana saker, men det kan man göra på nätet via Google Docs och sånt. Så ni kan ju sitta och jobba i samma dokument och sådana grejer. Okej, så men jag menar, det är inte så att vi drar kort ur någon hög som vi gömmer i vår hand eller något sånt, liksom? Inte som jag vet. Jag har inte spelat Darker Demon just, men jag tror det är bara tabeller och träningarna. Ja, då ska vi bara fixa någon riktigt bra sån där nörd någon som är verkligen insatt i det där och kan allt, och som liksom kan välja ut ett bra eventyr som tar kanske ja, ah, det kanske går på går att spela in på fyra, fem stycken 40 minuters avsnitt det måste ju finnas något sånt, typ någon lill drake från gruppershamn eller något sånt. <laughs> Okay. Jag, kan, jag ska slå ett slag för eh, Mutant heter det. Ett svenskt rollspel som är ett väldigt roligt spel. Så det, det finns magi i den världen också. Och Mutanter och sånt. Och det är kul. Mm. Ja, men alltså Det behöver inte vara drakar och demoner. Finns det något som är roligare eller bättre så eh, tar jag gärna emot det. Någonting som... Eh, vi, när vi körde spelklubben på spelradion så körde vi ett spel som heter Sleep is Death. Som var ett... Eh, ett väldigt, väldigt roligt spel där man byggde sin egen värld och man, man, man lekte lite teater med varandra och det var skitkul. Så jag tänker mig något sånt fast där vi liksom kan istället för att göra det i text göra det i röst. Ja, men det, det funkar jättebra med men sådana vanliga rollspel faktiskt. Och så vill jag gärna ha en spelledare som är lite pedantisk och blir liksom vansinnig när vi försöker tänja på, på reglerna. Bara, men jag, jag hittade en tidsmaskin så jag åker in på ryggen på draken och dödar han när han är ett ägg. Och en spelledare som blir vansinnig. Bara, jävla oss, Så det kan man inte göra. Det är en skymf mot drakar och demoner. Det hade varit kul. Så det är slut. Nu, nu, nu vill jag ändå att någon ska anmäla sig till att vara lekledare. Men jag vill jättegärna jävlas med dig om du anmäler dig. Mm. Ah, ja, det där med spelledare det är svårt faktiskt. Ja. Men är de duktiga så blir det väldigt roligt att spela. Ja, vi får se hur det går med det. Här kommer vi till min tredje och sista idé. Och det här tror jag att jag kommer göra vara sin ni vill eller inte. Däremot är det inte säkert att det blir en podcast av det. Eh, för, ja, för snart ett år sedan så åkte jag upp till Stockholm till eh, liksom den ansamling människor som då var GameX 2010. Som var någon slags, ah, kom och spela Wii eh, eller Clouter som Bambi eller någonting. Och eh, då, då, då var det ju en sån här live panel från... Eh, från mässan där med spelradiotema där jag och eh, framförallt en massa annat folk som hade varit delaktig i spelradion under året, ja men träffade folk som hade lyssnat på det där och snackade ett par timmar med dem och höll en liten, en liten show för dem och det var så jävla roligt men eh, nej nej nej nej nej, nu har man gått från eh, Sveriges största podcast till Sveriges minsta i princip, så att det där det där är slutet. Men, men, men, men, jag har ju träffat en, en kvinna vid namn Lena för ett par veckor sedan som har en, en egen bar i Second Life, vilken hon har gått med på att, att jag kan få ha en show i. Så att jag har funderingar på att göra ett live en live Corvcast enbart för de som hittar sig in i Second Life. Och det här är då så här, att jag har fått mycket feedback med folk som vill in och testa att vi ska gå in tillsammans och jävles i second life. Så min tanke är på något sätt att ha en hel dag i second life med de som vill att man, ja, säg att man tar en lördag så eftermiddagen en gång så träffas man och alla gör sina egna gubbar. Men vi går runt tillsammans med Lena eller någon av hennes lärjungar och får lite fina kläder och vi kan gå ut på lite ställen och jaga folk och ha roligt. Och sen avslutas hela kalaset med att vi samlas på Lenas pub och jag och eventuellt andra gäster och Lena då ja, spela lite musik, snacka lite skit och då har man chansen att se en live Korvcast som ja, den kanske kan spelas in på något sätt men det är lite kinkigt när man har riktig musik uh, och ja, helt enkelt gör en jävla show med virtuella gubbar i en virtuell värld får höra Nangi, Per, Jungström. vad tror du om det här? Det tycker jag är en alldeles utmärkt i det är, faktiskt och då får du ju också till, tillfälle att liksom, göra någonting med Lena igen faktiskt. Ja. Jag tyckte det, det avsnittet var väldigt intressant så att ja, ja, gärna det, med sånt. Det var en liten skatt att jag smög på henne alltså. Att jag hittade henne, det var en intressant historia som blir svår att överträffa i min karriär får man väl säga. Vi får se vad vi hittar för någon, någon i framtiden. Men ja, jag tror det hade varit skitkul så att alla de här tre idéerna, Uh, om, om ni känner att Någon av de här bara, ah, Det här är klockrent Jag skulle vilja bli tränad i Soul Calibur Eller jag har 200 papper Drakar och demoner i garderoben Eller om det blir en show i Second Life Så, så vill jag vara där In på klatch.se Och skriv Eller om ni har någon annan bra idé uh, Jag tänkte Att jag skulle ge dig chansen Och ta upp precis Vad du vill för att avsluta den här veckans Korvcast Det är du inte beredd på Du blir lite nervös Men nu vänds det åtta mickar Rätt emot ditt huvud Rätt upp mig Ja du <laughs> Jag är lite taskigt faktiskt um, Jag tror att jag bara vill Ta det här tillfället och säga att um, Var lite jävla schyssta På internet faktiskt jag tycker att även om man inte tycker om någonting så behöver man liksom inte använda värsta språket och säga fan det här är suger, det är skitjävligt. Och så. Det räcker med att säga att jag tycker inte om det här och jag tycker inte om det på grund av det här och det här och det här. Så att eh, jag känner väl bara att folk kan väl tagga ner lite. Fan vad bra. Fan, du smälter så bra in i korvkaststämningen. stämningen. Mantrat vi måste bli softare lever än idag. Och det är fan, det, det ska vi kämpa för. Det, får, det ska bli, ja, dr. Phil ser jag på ibland. Och han har alltid en sån här, ett motto varje år. bara Jag tror för något år sedan var det family first. Att då, då var det viktigast att han skulle hjälpa trasiga familjer. Och i år 2011, då är det Corvcast. Då jobbar vi för att vi måste bli softare Framför allt sådana här internetmänniskor Som både du och jag är lite Vi, vi måste bli lite softare <laughs> Jo, det kan jag hålla med Ska vi tillsammans säga De magiska orden Tusen tack Tackar, tack. Jag älskar er Jag älskar er Och ha det så sakans bra. Jag trodde du skulle säga det samtidigt, men jag har inte lärt dig min catchphrase än. Nej, alltså, det har du inte gjort tidigare. Jag tror jag säger det varje gång Tusen tack! Så, eller, tusen tack och jag älskar er och har det så satans bra det är liksom såhär manisk <laughs> grej att jag, jag, vet, jag var förbannad för någon gång sa jag fel och så sa jag tack så mycket, eh, Har det så satans bra eller någonting och så blir det med på inspelningen och det, det, det grämer mig fortfarande idag att det, det blir fel men så kan det gå man pratar man så här och man kör bättefot och så ställer vi tv-spel tv-spel hela tiden